«Я сам на себе не схожий щодня. Ти мені снився, сказала дружина. Ти танцював на постарі. Я взагалі не танцюю. Можливість бути розкутим і веселим загнана у мене в піпілля. Я і за студентських років не ходив на танці. Навіть на нашому весіллі. Граціозна вся в білому вона танцювала з іншими, і я трохи ревнував. У вісні вона підгледіла правду. Я танцюю на постарі. 14 лютого». День Святого Валентина. Прилучаємось до Європи і Америки. Переймаємо їхні свята. Дивно, що ще не святкуємо Святого Патрика. І в день подяки неїмо індичку. У вітринах бантики і валентинки, відбитки малинових вуст, звірятка з написом «I love you». І це при таких святощах і канонах, де шанують хрестики, ладанки і проскурки, де є свої святі і преподобні, Приміром, Петро і Февронія, що жили в молитвах і подвигах, зрезигнувавши з плотських утіг. А як же гарно звучало для православного вуха Петро і Февронії, так ніж, уподобали собі католицького єпископа. пережився у нас цей святий без аскези, що колись таємно вінчав римських легіонерів, супереч наказу імператора Клавдія, за що й був втрачений, йому й друбали голову. Знову голова і в третьому столітті, і у двадцятому. Все комусь відрубують голову. Добре, що символом стало серце. Маленьке і велике, мальоване і штамповане, пришпилене до жіночих блузок і чоловічих кроваток. Навіть біля наметів хтось водить на нитушці пурпурове надувне серце. Вдалий день для комерції. Швидко розходяться сувенірники. Флористи збувають букети. А одна винахідлива фірма на Малі – Арнаутський в Одесі, навіть вийшла на позаземний рівень. Жваво торгує зірками. Можна вибрати яку хоч, залежно від гаманця, і назвати ім'ям своєї коханої. Моя дружина отримала Валентинку без підпису, зміненим почерком. Вони ж усі так пишуться, але мені прикро. Не питаю від кого, і вона не каже. Часом думаю, може у неї якесь таємне, окреме від мене життя? І мені вже не на Валентина, а святого Корнелія треба празнувати, Це ж він, здається, покровитель рогатих тварин. Я подарував їй високу червону троянду. Вичитав з інтернету, що саме таку святий Валентин підніс двом закоханим, які сварилися, і сказав їм, щоб взяли обережно, бо троянда, як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її взяти. Я, мабуть, не вмію, у мене вже і руки в поколоті, і серце». А що мені подарувала дружина? Не знаю. Ображатись чи ні. Елегантний пакетик з яскравою текеткою. Презервативи козацькі, особливо тонкі. Зберігають природність відчуттів, не зменшуючи рівня захисту. Стоп! СНІД! Дійсній до 2009 року. Зареєстровані в Міністерстві охорони здоров'я. Перевірені за допомогою електроніки. Може вона випробовує мою почуття гумору? На етикетці козарлюга з вусами, як на варениках. І така крилата сентенція. З давніх-давен у козака було три сили – шабля, кінь та широкий степ. Але була й четверта сила – сила кохання. Презервативи козацькі – козацька сила кохання саме для вас. Яка шабля? Який кінь? У мене комп'ютерна мишка і непрезентабельне авто, яке завжди потребує ремонту. І який широкий степ? Мені на моїй землі, у моїй країні нічого не належить. Навіть те, ще ні кілька соток, і ті в радіоактивному бур'яні. Немає у мене четвертої сили, і трьох попередніх теж. Отакий з мене тепер козак. Дивуюся, що вона обрала мене, нудного технаря, інтроверта. А втім, усе правильно. Я відвід, -від, у який має вдарятися блискавка. От уже середина лютого. Встрітання. Зима з весною зустрічається, каже Теща. Хоч на день, щоб півень стих з келюшки напитися. Але ж півень у неї тільки вишитий на її поліському рушнику. Ніч. За вікном хтось пускає у небо ракети. Корпоратив? Гуляють круті? А, згадав. Це ж 12-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. Але до чого тут свято і фейерверк? Чи святкують, що та біда так і закінчилася? Чи справді думають, що виконували інтернаціональний долг, що вони комусь заборгували, хто їм що позичав, ті маразматики, що їх туди посилали, в грубі не перевернуться, але ланцюгова реакція історії гримить і гримить. Помер Стенлі Крамер, не доживши трьох років до 90. Ще, коли він зняв той свій фільм цей шалений, шалений шалений світ, а світ ще шаленіший і шаленіший. На півночі Іспанії знову рвонуло. Баски. Ольстері на вулицях горить і стріляє. Таліби в Афганістані підірвали дві стародавні велетенські статуї Буди. І тепер лише його незбагненна усмішка блукає у скелях. Якийсь перебіжчик з Іраку повідомив у Штатах, що Ірак уже має дві ядерні бомби і нібито матиме ще, бо на це працюють скільки там заводів. Не люблю перебіжчиків, завжди щось набалакають. Жалію біженці, під якими горить земля. Східні наші кордони прозорі. Кривавий протяг етнічних воїн несе, Як обвуглене листя, Різні народи через нашу країну. Одні долітають до Заходу, Інші осідають тут. Їх доганяють їхні нещастя. Скоро у нас тут буде. Та ж сама біда, що й скрізь. Гортаю стоси газет. Заходжу на сайти, читаю інтервидання. Купую часом навіть якусь жовту пресу. Просію, прошеретую, може й добуду з того інформаційного мотоху якийсь об'єктивний факт. «Ти газетний наркоман, – каже дружина. Я колись повикидаю усі ці газети. Якби ти так любив жити, як ти їх любиш читати?» Вона не має рації. Якраз я не люблю їх читати. Я проламую скрізь абсурд. «Можеш ти не брати до серця, – гнівається дружина. Все одно нічого не зміниш». Загребла всі газети і викнула. На якийсь час навіть полегшено. А потім знову. Бо вже як знаєш цю топографію аномалій, як уже йдеш по цих болотах, то так вже й збираєш ту клюкву. Колись я читав багато книжок. Тепер переважно пресу. Тінейджер каже, що в майбутньому взагалі книжок не буде. Вся світова література вміститься на компакт-дисках. Увесь компендіум знань можна буде взяти через інтернет. І ліси не переводити на папір. Квартири будуть просторі, люди не вдихатимуть книжковий пил. Мене така перспектива не радує. Я людина ХХ століття, принаймні пів мене залишилося там. Я люблю книжку, Том, фоліант. Квартира наша заставлена стележами, книгу два ряди, ще й за капелку стосик, це наші найголовніші меблі. У серванті сиріцький поблискує кришталь, якого ще надобив наш малий. Знову під кінець місяця набирається критична маса подій на якомусь африканському стадіоні обвалилась трибуна. Привалило 130 вболівальників. У Косовому загинув албанський підліток. Спалахнули етнічні сутички. Щойно відгрімів землетрус в Буджараті, як вже й у Сієтлі, Сімбалі. Під Вінницею вибухнув бензовоз. У Херсонському пологовому будинку зайнявся кисень. Ледве встигли вихопити з сполення двох немовлят. Англії якийсь лікар звів зі світу до півста пацієнтів.